Бойовий дух і талант. Дві помилки Гальтона. У популярних уявленнях про талант та бойовий дух часто виявляються помилки, закорінені ще від часів Гальтона, здатність викладатися на повну, яку ми приписуємо бойовому духу, і те, що ми називаємо талантом, насправді є складнішими і не такими однозначними явищами, як вважалося. Уявіть. Роджера Федерера і Рафаеля Надаля – двох тенісистів, які часто розглядаються як втілення таланту та бойового духу відповідно. Однак це розрізнення не враховує глибину та складність їх здібностей. Дослідження показують, що риси темпераменту, які визначають нашу здатність до максимальних зусиль, мають і генетичну основу. Навіть такі аспекти, як схильність до альтруїзму, Формується під впливом унікального поєднання генетики та досвіду. З іншого боку, те, що ми вважаємо талантом, насправді часто є результатом наполегливої праці. Навіть таке вміння, як абсолютний слух, яке здається вродженим, може бути розвинуте через тренування та вправи. Це вказує на те, що наші досягнення в значній мірі залежать від наших зусиль та навчання, а не лише від спадковості. Ми повинні переглянути наші уявлення про талант та бойовий дух, розуміючи, що обидва аспекти тісно пов'язані та взаємозалежні. Флуоресцентна морква Уявіть собі світ, де люди можуть контролювати більше, ніж просто рухи свого тіла, де межі між розумом і фізіологією стають розмитими і де наша здатність візуалізувати впливає на фізичне самопочуття. Ми розглядаємо можливість контролювати не тільки зовнішні пристрої, але й внутрішні процеси нашого організму. Це може відкрити нові горизонти в області здоров'я та лікування. Чи уявляєте ви світ, де ми можемо впливати на імунну систему або навіть візуалізувати стан ейфорії чи щастя? Технології, які дозволяють візуалізувати церебральну активність, вже існують. І вони відкривають захоплюючі можливості. Уявіть що, одного дня, уявіть, що одного дня ми зможемо контролювати власні емоції та фізіологічні процеси так само легко, як ми керуємо своїми руками. Це може стати революційним кроком у галузі медицини та самопізнання. Генії майбутнього Сторінки історії часто розповідають про надзвичайні таланти, які, здавалося, бо були вродженими, але дослідження показують інше геніальність часто є плодом наполегливої, цілеспрямованої роботи. Уявіть собі, маленького хлопчика, що годинами вдосконалює свою гру в шахи або футбол, його успіхи не просто дар долі, а результат безлічі годин тренувань та практики, історія Мігеля Найдорфа, який грав у шахи наосліп. Демонструє, як людський мозок може адаптуватися та розвиватися завдяки практиці та досвіду. Це вражаючий приклад того, як ми можемо перетворити потенційні обмеження у можливості. Геніальність не обов'язково є вродженою. Вона може бути розкритою та вдосконаленою через навчання, терпіння і, звісно, через працю. Таким чином, історія людської майстерності викриває міф про те, що великі таланти обов'язково народжуються, а не робляться. Вона показує, що кожен з нас має потенціал до великих досягнень, якщо ми готові докласти зусиль та часу для їх реалізації. ПАЛАЦ ПАМ'ЯТІ У давні часи, коли писемність була рідкістю, люди зберігали історії та знання у своїх головах. Один з найбільших внесків у цю практику зробив давньогрецький поет Симоніт, який створив концепцію «Палацу пам'яті». Ця техніка перетворює нудне запам'ятовування на захоплюючу подорож. Представте, як виходити кімнатами свого уявного палацу, залишаючи в них яскраві і незвичайні образи предметів, які потрібно запам'ятати. Виявляється, що наш мозок – має неймовірну просторову пам'ять. Ми легко можемо згадати мапи та маршрути, але запам'ятати список слів часто важче. Палац пам'яті використовує цю здатність, перетворюючи складні для запам'ятовування речі на об'єкти у просторі, якими легше управляти. Ця техніка показує, що надзвичайна пам'ять не є вродженим даром, а результатом вмілого використання інструментів мозку. Тож, замість того, щоб марно намагатися накачати пам'ять, як м'яз, важливо навчитися використовувати наші природні здібності та адаптувати їх до потреб запам'ятовування. Палац пам'яті є прекрасним прикладом того, як ми можемо розвивати свій інтелект та пам'ять, використовуючи креативність та уяву. Анатомія форми Анатомія форми є вражаючим прикладом того, як мозок майстерно трансформує потік світла в зорові образи. Цей процес настільки складний, що сучасні технології все ще намагаються його відтворити. Уявіть, як наша візуальна система, наче високотехнологічний фільтр, вибірково виявляє і виділяє важливі форми та емоції з навколишнього світла. Важливим елементом у цьому процесі є гештальт. Природно й цілісно згрупований об'єкт, який наш мозок сприймає як єдине ціле. За цими правилами організації зображень, що були відкриті психологами на початку ХХ століття, ми формуємо візуальну картину світу. Ці гештальт-закони, подібні до правил мови, вони структурують наш сприйнятий світ, надаючи йому сенс і порядок. І ось тут виникає питання – чи можна навчити мозок відразу помічати будь-який об'єкт? Це питання відкриває шлях до глибшого розуміння людського навчання і нашої здатності адаптуватися до нових візуальних викликів. Монстр із повільними процесорами, Монстр із повільними процесорами. Це метафора для нашого мозку, потужної машини, паралельної обробки даних, яка виконує мільйони розрахунків одночасно. Незважаючи на свою повільність на молекулярному рівні, мозок компенсує це за допомогою своєї складної мережі нейронних ланцюгів. Уявіть роботу мозку як симфонію, де кожен нейрон – музикант у грандіозному оркестрі, що грає свою унікальну партію для створення загальної гармонії. Ключ до розуміння свідомості і навчання – Лежить у здатності мозку об'єднувати паралельні обчислення в одне ціле. Секрет віртуозності у будь-якій сфері полягає у адаптації паралельних структур мозку до нових завдань. Подумайте про мозок, як про майстра адаптації, який постійно перенастроюється для оптимізації наших здібностей та вмінь. Зорова система, як приклад використовує паралельні структури для ефективного розпізнавання зображень. Це підтверджує ідею, що навчання в основному полягає у паралелізації процесів у мозку. Наші внутрішні картографи, нейронні колонки мозку є основою нашої здатності навчатися і адаптуватися. Кора головного мозку, утворена цими колонками, розвивається в ранньому віці але має потенціал до адаптації і у дорослому житті. Уявіть мозок як картографа, який намалював детальну мапу світу навколо нас, але завжди готовий до корекцій і доповнень. Г'юбел і Візел показали, що в немовлячому віці наш мозок формує зорові карти, які потім використовуються для обробки візуальної інформації. Ці карти можуть бути модифіковані і у дорослому віці, хоча це вимагає значно більше часу та зусиль. Подумайте про навчання, як про мистецтво картографії, де ми ретельно перекреслюємо й оновлюємо мапи нашого розуміння світу. Навіть у дорослому віці наш мозок здатен до глибокої трансформації. Професіонали, як-от рентгенологи, розвивають унікальні здібності сприйняття завдяки цій пластичності мозку, що дозволяє їм бачити те, чого не бачать інші. Уявіть, що кожна нова навичка або знання, яке ви здобуваєте, є ще одним шедевром на вашій внутрішній мапі світу. Трикутники. Чарльз Гілберт і Торстен Візел провели революційний експеримент, який розвінчав існуючу догму про критичні періоди навчання мозку. Їх дослідження зосередилося на змінах, що відбуваються в мозку дорослих під час навчання. Уявіть мозок як землю, що постійно еволюціонує, незалежно від віку. Експеримент полягав у виявленні трикутника серед численних геометричних фігур протягом короткого часового інтервалу. На початку це здавалося неможливим для учасників, але з часом вони навчилися швидко ідентифікувати трикутник. Подумайте про цей процес як про тренування мозку, що відкриває нові шляхи сприйняття. Це дослідження показало, що мозок дорослих здатен до адаптації та реорганізації, відкриваючи нові можливості навчання та розвитку. Мозок може бути перепрограмований, щоб розпізнавати та реагувати на нові стимули, навіть у дорослому віці. Цей експеримент – не лише підтвердив здатність мозку до навчання в будь-якому віці, але й вказав на потенціал глибоких змін у сприйнятті і обробці інформації. Він відкрив новий вимір у розумінні механізму навчання. Дорсальна і вентральна системи мозку Мозок людини – це майстерно вибудована система, яка ділиться на дві великі частини – дорсальну та вентральну системи. Вони відрізняються функціями і способом обробки інформації. Дорсальна система, що розташована у задній частині голови, займається свідомістю, руховою діяльністю та послідовними процесами. Вона повільна, але гнучка і адаптивна. Уявіть цю частину як обдуманого, роздумливого стратега. Вентральна система розташована спереду, керує автоматичними та частково неусвідомленими процесами. Вона швидка і спеціалізована на паралельній обробці інформації. Уявіть цю систему як інтуїтивного швидкого митця. Навчання – це процес переходу від дорсальної до вентральної системи. Початкові зусилля та повільне вчитування в текст поступово змінюються легким і швидким читанням, коли слова сприймаються цілісно. Цей процес є ключовим у розвитку людини дозволяючи їй навчатися та адаптуватися до нових викликів і обставин. Цікаво, що коли ми стикаємося з незвичними умовами, наприклад, з вертикальним текстом, ми знову вдаємося до дорсальної системи. Навчання, отже, не лише автоматизує процеси, але й дозволяє нам ефективно перемикатися між різними системами мозку в залежності від потреби. Асортимент функцій Навчання – це компіляція. Уявіть мозок як могутній комп'ютер, який має здатність до самовдосконалення та адаптації. Зорова кора мозку – це своєрідний асортимент функцій, що дозволяють нам швидко та ефективно обробляти інформацію. Проте це лише частина мозкової активності. Ключовим елементом є можливість мозку адаптувати ці функції до нових умінь. Завдяки повторюванню та практиці вентральна система мозку поступово набуває нових вмінь, вивільняючи ресурси свідомості для інших завдань. Цей процес автоматизації дозволяє нам перейти від механічного виконання дій до їх інтуїтивного сприйняття. Наприклад, додавання чисел або вирішення шахових задач переходить від свідомого аналізу до автоматичного рішення. Отже. Навчання в мозку це не просто збір інформації, а комплексний процес адаптації та перепрограмування наших внутрішніх процесорів. Цей процес дозволяє нам розвиватися та вдосконалюватися у різних сферах нашого життя. Автоматизація читання. Процес навчання читанню є фасцинуючим прикладом того, як мозок може адаптуватися та перепрограмувати свої функції для виконання складних завдань. Примітка. Словосполучення «фасцинуючий приклад» відноситься до чогось, що викликає глибоке зацікавлення або захоплення і служить відмінним або вражаючим прикладом у певному контексті. «Фасцинуючий» означає щось, що приваблює увагу і викликає захоплення або сильний інтерес. Початковий етап навчання читання вимагає значних зусиль та концентрації, оскільки ми повільно і послідовно обробляємо кожну літеру та слово. Проте, з часом та практикою, цей процес стає більш автоматичним і менш вимогливим для нашої свідомості. Коли ми читаємо плавно та впевнено, це означає, що читання було делеговано вентральній системі мозку яка дозволяє нам розпізнавати слова та їх значення майже інтуїтивно. Цей процес аналогічний до того, як музиканти поступово навчаються читати ноти, або як спортсмени інтуїтивно відчувають ритм та рух у своєму спорті. Це підкреслює важливість практики та повторення у процесі навчання, а також демонструє гнучкість та адаптивність людського мозку. В процесі читання ми не лише сприймаємо візуальну інформацію, але активно взаємодіємо з текстом, використовуючи наші попередні знання та досвід для інтерпретації та розуміння прочитаного. Екологія абетки Уявіть собі дитину, що розмовляє вишуканою французькою, незважаючи на те, що вона нічого не розуміє у філософії Канта чи творчості Бітлз. Ця проста картинка демонструє – як людський мозок з легкістю оволодіває мовою, незалежно від культурного чи освітнього багажу. Чомський стверджував, що люди народжуються з вродженою здатністю до мови. Наш мозок не є порожнім аркушем. Він вже обладнаний певними функціями, які спрощують навчання. Цікаво, що алфавіти світу складаються з базових штрихів, які наш мозок легко розпізнає. Горизонтальні та вертикальні лінії – Кути, дуги – усі вони є звичними для нашої зорової системи. Це не дизайнерське рішення, а природна адаптація до вже відомих візуальних форм. Отже, якщо хтось відчуває труднощі з читанням, можна полегшити цей процес, перетворивши текст на щось більш інтуїтивно зрозуміле для мозку. Це відкриває двері до різноманітних можливостей у навчанні та розвитку людської мови. Анатомія слова Уявіть собі процес, коли маленька дитина навчається читати. Вона повільно вимовляє кожну літеру, ніби в сповільненій зйомці. За часом цей процес стає автоматизованим, і мозок перекомпоновує вже існуючі зв'язки для розпізнавання букв. Спочатку дитина читає слово «тато» за два цикли, але згодом весь процес стає цілісним. Мозок ефективно вихоплює слова – і це відбувається майже миттєво. Але за чого ми знаємо, що дорослі читають саме так? Для доказу цього використовується час, потрібний для прочитання слова. Якщо б ми читали літера за літрою, час читання був би пропорційний довжині слова. Проте це не так. Час однаковий для слів від 2 до 7 літер, показуючи майстерність паралелізації. Це вказує на те, що читання – це не просто вивчення слів, а складний процес розвитку мозку. Температура мозку. Уявіть, що кожен раз, коли ми навчаємося чогось нового, наш мозок переживає своєрідну метаморфозу. Синапси з'єднуються або ж переструктуруються, створюючи нові мережі. Цей процес підтверджує, що наш мозок постійно розвивається і змінюється навіть без збільшення нейронної маси. Але якщо пластичність мозку не схожа на розтягування м'яза, то що ж її визначає? Це мотивація. Мотивація – це та температура, яка дозволяє мозку бути гнучким і відкритим до змін, як гаряче залізо, що змінює форму. Емоційні події, такі як спогади про 11 вересня, залишають глибокий відбиток у нашій пам'яті. Це вказує на те, що сильні емоції та винагорода активізують дофамін – ключовий елемент у процесі навчання. Мерзеніч довів, що навчання та пластичність мозку залежать від активізації певних хімічних процесів. Дофамін, як вода для глини, робить мозок гнучким і відкритим до змін. Наша подорож показує, що навчання – це набагато більше, ніж просто засвоєння інформації. Це процес активної взаємодії мозку з навколишнім світом, де мотивація відіграє ключову роль. Навчитися чому-небудь можна у будь-якому віці. Потрібно лише знайти правильний температурний режим для свого мозку. Розділ шостий. Освічений мозок. Як те, що ми дізналися про мозок і людське мислення – Допоможе вдосконалити освіту. Щодня понад 2 мільярди дітей у всьому світі йдуть до школи. Це найграндіозніший масовий експеримент в історії людства. Тут вони вчаться читати, заводять друзів, здобувають соціальний досвід. У школі під впливом інтенсивного навчального процесу їхні мізки розвиваються та трансформуються. Але чому нейронаука ігнорувала цей тісний зв'язок? Можливо, настав час збудувати міст між нейронаукою та освітою. Джон Брюе, філософ і освітянин, вважає, що цей міст сполучає досить віддалені світи, що корисно для нейронауки, не завжди потрібно в навчанні. Наприклад, важливо знати, яка частина тьмяної кори відповідає за обробку чисел, але це не допоможе вчителю математики краще викладати. Ми повинні бути обережними з використанням наукових термінів. На конференції один експерт говорив про використання правої півкулі. Але це скоріше метафора, ніж практична рекомендація. Дональд Стоукс запропонував квадрант Пастера – місце, де перетинаються фундаментальна і прикладна наука. Наприклад, дослідження Пастера у вакцинації розв'язували фундаментальні принципи мікробіології і одночасно – вирішували глобальну медичну проблему. Тепер ми прямуємо до цього квадранта Пастера, де зустрічаються нейронаука, когнітивна наука та освіта. Ми сподіваємося, що аналіз фундаментальних законів роботи мозку допоможе покращити якість і ефективність освіти. Звучання літер опановуючи читання, ми вчимося розрізняти літери, це візуальний аспект читання. Але є і складніший процес. Ми вчимося вимовляти літеру. Приголосні звуки важко вимовляти, тому що ми чуємо їх завжди зголосними. Але вага експресивного компонента читання часто недооцінюється. Навіть читаючи мовчки, ми сповільнюємося на складних словах. Це означає, що наш внутрішній голос вимовляє їх. Отже... Читання включає одночасне вчення говоріння та слухання. Розпізнавати фонеми в словах – це як розділити перемішані кольори пластиліну. Тому фонологічна обізнаність є ключовою у читанні. Про це доведеться забути Хоча здоровий глуст каже нам, що навчання – це засвоєння нових знань, але іноді навчитися означає забути. Стерти – зайву інформацію, яка займає простір чи навіть заважає ефективній розумовій діяльності. Маленькі діти часто пишуть літери задом наперед. Це вияв справжньої майстерності. Вони самі навчилися цього, хоча ніхто їх не вчив. Чому так відбувається? Зорова система перетворює світло і тіні на предмети і не звертає уваги на їх точну орієнтацію. Але алфавіт виходить за межі цієї природної функції зорової системи. Важливо розуміти, що мозок не є пустою дошкою. У процесі читання ми бачимо, що деякі природні функції можуть перешкоджати навчанню. Рамки мислення Наше сприйняття реальності формується на основі складних абстрактних концептів які витворюються в мозку з перших днів життя. Цікаво, як це впливає на освітній процес. Навчання – це точка перетину між пропонованим матеріалом і нашою готовністю його засвоїти. Для розуміння, як працює світ, дітям потрібно вписати нову інформацію в свої концептуальні рамки. Це вимагає не тільки засвоєння нових знань, але й переосмислення вже існуючих. У своєму експерименті ми показали, що успішність навчання може бути значно підвищена, якщо учні спочатку переформулюють задачу своїми словами. Це демонструє важливість особистої інтерпретації у навчальному процесі. Давайте спробуємо поглянути на світ геометрії дитячими очима і зрозуміти, як процес переформулювання понять своїми словами відіграє роль у навчанні. Паралельності, прямі кути, замкнені та незамкнені фігури – всі ці геометричні поняття, здається, такі складні для зрозуміння. Але чи справді вони такі незбагненні для маленької дитини? Навіть трирічні діти розрізняють паралельні та непаралельні лінії. Це підтверджує, що наше вроджене сприйняття форм і кольорів формується ще до того, як ми починаємо вчитися. Дослідження культури мундуруку в Амазонії демонструє, що інтуїтивне розуміння геометрії та математики є загальнолюдським. Це відкриває нові горизонти для розвитку методів навчання. Кожен із нас аналізує нову інформацію через призму власних концептуальних рамок. Це допомагає нам адаптувати та вдосконалювати методи навчання, аби краще зрозуміти та розвивати наші вроджені здібності. ЖЕСТИ І СЛОВА Поговоримо про процес перетворення інтуїтивного чуття на правила і слова, що відбувається у два етапи. Перший – коли тіло відчуває відповідь, а другий – коли вона виражається в правилах. Сьюзен Голден Мідоу розповіла нам про неймовірне відкриття. Коли діти відповідали на питання, їх жести розкривали більше, ніж слова. Це відкриття може кардинально змінити підходи до навчання. А тепер про експеримент з дітьми та геометричними фігурами. Як вони визначають візуальні поняття, не маючи відповідних слів? Ми виявили, що діти можуть сприймати геометричні закономірності, навіть якщо не можуть це вербально виразити. Це важливо для розуміння процесу навчання. Висновок простий. Слова можуть бути не найкращим інструментом для оцінки знань у деяких сферах, таких як геометрія. Жести і тіло можуть розкрити більше. Навчати. Що може бути простішим? Поговоримо про навчання, яке вбирає в себе набагато більше, ніж просто передача інформації. Чи знали ви, що ефективність навчання залежить не тільки від словесного контенту? Універсалії людської комунікації включають в себе не лише слова, але й жести, міміку, інтонацію. Це мистецтво остенсивної комунікації, яке дозволяє виразно донести думку без зайвих слів. Примітка. Остенсивна комунікація відноситься до способу передачі інформації або намірів, який навмисно зроблений явним і виразним для отримувача. Це термін який часто використовується у філософії мови та у дослідженнях комунікації. А тепер поговоримо про те, як діти вчать інших. Чи знаєте ви, що їхній природний імпульс навчати виявляється не тільки в словах, а й у жестах та поведінці? Остенсивні сигнали, такі як погляди, жести, інтонації голосу, сприяють глибшому розумінню та взаємодії. Це природний шлях, яким людина передає знання і переконання. Задумаймося над глибинним питанням, чому ми вчимо інших. Це більше, ніж просто обмін знаннями. Це запитання, яке тягне за собою безліч інших. Чому ми п'ємо воду? Чи це просто задоволення фізіологічної потреби, чи щось більше? Тут ми відкриваємо двері до світу біологічних та еволюційних загадок. А тепер давайте поглянемо на культурні аспекти. Навчання інших не лише сприяє захисту власних інтересів, але й є основою культури та соціальної взаємодії. Ядро культури полягає у схильності ділитися знаннями. Це не просто обмін інформацією, а спосіб зрозуміти одне одного, розвивати спільноти та плекати взаємини. Навчаючи інших, ми вчимося самі. Ця фраза відкриває двері до глибокого розуміння когнітивних механізмів що дозволяють нам навчати та навчатися. Перший крок – розуміння того, що ми знаємо, і що знає інша людина. Це вимагає від нас мета когніції та розуміння моделі психіки. Але чому ми вчимо інших? Навчаючи, ми не просто передаємо знання, але й розвиваємо свої власні, збагачуючи модель психіки. Подумайте про внутрішнє менторство, де учні вчать одне одного це не лише економічно вигідно, але й сприяє глибшому розумінню та закріпленню знань. Епілог. Ця книга я спробую пролити світло на таємниці людського мислення, розуму та його неймовірних можливостей, показуючи, як наше мислення формує наше сприйняття світу і взаємодії з ним. Ми підготували для вас найважливіші ідеї цієї